În cerul Domnului a vestit Mariei și a zămislit de la Duhul Sfânt. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântate ești tu între femei și binecuvântate este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.